su jedan od najbar. Vjenov abrazovanje sestri sa namerom, govorio da je Baracko. Astravamo sa ashabkom i dalje smo uprvo poglavljali hitabu l'Iman li naslov uh, za kojeg je pisac ove naše knjige rekao Babu l'Iman u Jemani Poglavlje o tome da je iman u Jemenu Pa je spomenuo dva hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Prvi hadis od Ebu Sa'uda U debu mes'auda radi Allah ta'ala anhu da je Rasulullah a.s. ašara bi jedi i nahrul Jemen. Da je poslanik a.s. jedne prilike pokazao svojom rukom prema Jemenu. Ašara znači dao višaret ili znak ovdje u slučaju svojom rukom. Da je rekao imanjem u Jemenu imen ima nje jemenski. Ha, huna, ovam, ili ovdje, u pravcu, gdje pokazuje, u firilajet in U jednoj verziji oga radisi stojita i do Rasulullaha alaihi s-salam, se nam rekla u paquta. A la inna al-qaswate, zaista grubost, la dila bal kulumu, također je ponovio drugurir, čili drugi termini, koji također naci grubost srca, Je filfet dadine inde us suruli ednavi hibli grubosst, ili uh, grubih srdca ili grubo srdca se nalazi kod čuvara, ili kod čobana, ili kod vlastnika, uh, deva i kamima. drugoj verji o kdistojde rekao kod čobana, od krava. Hejvo jotdoro karnaše paan, tamo gje, Uh, nićuji gdje će se, se, se, se pojaviti dva šeitanska roga ti rebija teva muda, u plemenima rebija i muda. A u drugoj verziji, u jednoj od verzija ovoga, gdje stoji min hauna džavati fitan i nahval našrednih er, kao je, onda sa istoka su nam došla iskušenja i smutnje i dolazice. Hadis od Ebu Bureira je drugi hadis koji je gdje spomenuo imam Bukhari pod nastavima koje ćemo uh, vam reći. A stojile je Rasulullah Ali Isra. svev. rekao etakum ahljul Jemeni Došli su vam stanovnici Jemena hum arakto af idetenu a'aljenu kuluba To su ljudi sa najnježnijim srcima sa najnježnijim srcima po firivaje adhafu kuluba idh edh su njihova satsa naj islavia el imanu iman u drugoj benzi stoji i fiqh, razumivanje je u wal hikmet u Yemenijen i mudrost je u i jemenska wal pachru wal khujela'u a oholost i samoto badanje četenači fi ashabi ibli kod vlasnika deva ili čobana deva a u jednoj vjerci je ovo gdje se stojilo ilhajli i kod čobana i vlasnika konja vse kine tu vlva parufi ah dilvanem a smiranost i uzbirnost i e, e, maksimalno poštovanje i dostojanstvo znači ćete kod onih koji posjeduju ovce odnosno odnosno koji čuva i volci. O firivaje, a u jednoj vjerci ovoga hadista je resur, kufri na, nahval mešljeni. Glava nevjerstva ili glavno nevjerstvo se događa na strani eh, prema, prema Istu. Ove hadise imam Bukhari eh, spomenuo eh, u nekoliko podlaga i na nekoliko mjesta i iz njih izvukao jako zanimljive propise i jako zanimljive naučne koriste. Pa je spomenuo da je išaret ili pokazivanje rukom ili bilo kojim drugim dijelom svoga dijela nešto što Ovaj, se sprovodi i što se uzima u obzir kada je u pitanju, pitanju značenja. Pa A tako primjer radi raspravlja imam Buhari Rahim Amula od dana gdje u naslovu da su učenjaci neki uzeli u obzir i šare, kada neko i šaretom nekoga potvori ili kada neko i šaretom dade razlog svojoj ženi ili kada neko išaretom propune svoju suprugu i tako dvd. Veliki broj učenjaka smatra da se išaret kod osoba koje su nijeme uzima obzir. Naravno to je dugačka rasprava među islamskih učenjacima, ali ono što je nama bitno ovdje jeste da ni jedan potez vjernika muslimana ne treba da bude besmista i ne treba da bude bez cilja i zato uzvišeni Allah šanom kaže oj ljuli kuli humeze ti ljumeze teško onome po svakom pesim je prveo svako, teško svakom podrugljivcu po podrugljivcu po ali ovdje humeze je onaj koji smijava ljudem ponižava ljude svojim jezikom, a ljumeze je onaj koji ismijava i ponižava ljude i šaretu. I šaretu. I ova prijetnja se odnosno nema. Pasite, dakle, Rasulullah alaihi sr. 7, kada bi šaret, ovaj, i šaret i nešto izrazio, to ima značaj. I to u izlanu također ima značaj. I nema ponižavanja i nemigivanja, i smijavanja ljudi išaretima, ni išaretima, ni riječima. Išara to mi je dozorilo, a kamo a kamo E ovo je ono što, kada čitamo naslove imama Buhari, koliko su islamski učenjaci uzeli u obsir išara vjernika, dakle, to je ono što, što iz čega mi možemo da uzmemo, da uzmemo, dakle, ovaj, uh, u, Zatim također Imam Buhari je ove hadise naslovio ili iznad ovih hadisa ili ove hadise spomenuo pod naslovom koji ima je spomenu ajete iz šurugova ješanom da je šanom stvorio Adema in have ili da je sve ljude stvorio od Adema i have in da je jedino mjerilo po kojoj je uzvišen je Allah subhanahu dana. Vredno je ljude, zapravo takvalu, odnosno Bogu bojasnost, odnosno dobro djeluje. Kada na prvi poli čitaš ovaj nastav imamo kuharije, nejasno ti je. Šta hoće ovaj ajd i ova priča isnad ovih hadisa ili kao nastav ovim hadisima koje ću smo jedno vidjeli i srećavom govora ovih hadisa. Kakva je povezanost? Povezanost je u tome što se ovdje spominju Jemenc ljudi iz Jemena, stanovnici Jemena. I iman Bukhari, rahimahullahu ta'ala, hoće ovim išaratima i ovim smjernicama da kaže, iako je Rasulullah, alaihissalatu wasalam, pohvalio tada stanovnike Jemena. A znamo zašto je, je pohvalio i zašto ih je, je pohvalio. Ne znači da ako se neko nalazi na nekom mjestu ili ako se rodi u jednom mjestu jednog radom ili na selu i tako dalje da ili u nekom plemenu mu to koristiti budućih mnogo godina a ne gondala a pone bude svojim djelima dokalaza svoju vrijednost kao što kaže džesniala su anadara fa idza nufiha as-suri fala ensab baynahum yawma lid kada se gurou pugne to jest kada nastupi sudnji dan tala ensabe baynahum yawma lid idin wa la yetasaelun da neće imati nikakvi neseba ili ni nikakvih rodbinskih relacije ni nikakvih poreba koje će koristiti. Mora je da se arronditi će druge pitati izabiti. Rasulullah kaže tako da man ba bi amalu lam yus lan Ona je koga uspori njegovo djelo. Ona je ko sebe. Ona je sebi uskrati činjenje dobra dobrih djela. To njegovo projeko, bez obzira odakle je bilo, neće ga ubrzati, niti će ga približiti džanetu i lavno žličanost doblastljivu. I dobro znamo da je Kurešije, da su Horešije najuglednije plemena zemljanskoj kuhu. Najuglednije plemena zemljanskoj kuhu. I to je plema, dakle, potičera suru Lahane i Srapozera. Prezime i Habila, dakle, potičera suru Lahane I on iz najboljih karana potiče, da mu nikdo ne može s te strane privoriti. Ali također znamo da je u Reha korešija pa ozvišenja vlasu kanatara prokvinjem korana. Prokvinjem korana. Dakle, ako se čovjek ne okiti dobrim dijelima, ništa tamo neće koristiti to što potiče iz ovog naroda, iz ovog karana, ili iz ovog, iz ovog krena. Nažalost, eh, Džahelijevski, eh, vidovi razmišljanja o ovom dijelu ili na ovom polju su jako, jako prisutni svugdje, svugdje, vrlo često, i dan danas, i u civiliziranom svijetu, pa se vrlo često ljudi, a to možemo, da primijetimo kroz djecu, kroz našu djecu koja pohađa u škole, jer su djeca nevina i djeca su čistih srca i djeca ne zanim gume. Odko djeca pričaju tu priču, o radnikama iz mediolod i po meni mi ga umijestimo odatle potiču ako ne od svojih roditelja i od svojih kuća koje tu koje pošto dješće da da Naravno ne se i prijeto je nauka koja je korisna i treba znam odatle potičli svoje projekte tako dalje i islamski učeniaci su napisali Knjige i knjige po tom pitanju. I naravno, to je karistilo posebno kada su u pitanju hadisi Rasulullah, Muhammeda sallallahu alayhi wa sallam, a to naravno čovjek ukoristi kada, je, kada su u pitanju linije, da održava rotminske veze i da također se ne ogriži kada je u pitanju udaje i ženika i tome slično. I nema smetje da čovjek zna, ali da potom tome dili ljude je nešto što ne pripada islamu i oslimani. Na dom toga jer imam Buhari rahimehullah darasomeena ora da ja idem kojma koj termina pet da dakle, <laughs> kojesmo kojesmo s pomenom kojesmo s pomenom Rasulullah alejhi salatu vesselam uh, hadisu uh, nam spomine dakve uh, spominen grubost srca gruba srca Uh, i kaže da, se gru, da su gruba srca prisutna ili da gruba srca imaju i ovu osobinu, ovo svojstvo imaju oni koji čuvaju debe, odnosno čuvaju krave ili čuvaju konju. U nekoliko verzije ovoga hadijska. Neki učenjaci kaže su to oni koji se nalaze u pustinjama. Neki kaže da su to oni koji galame i koji viču Dok, dok se vas sa svojom, sa svojom e, stokom i to je slično sva su ova mišljenja da sve ispravne nema nikakve nikakve smenje e, da sve ovo što su islamski učenjaci rekli da ovo ovo podrazumijeva. Zatim kada su u pitanju Ahli Unnana e, stanovnici Samnizi Samnizi Jemena Rasulullah alejselatu vesselam Ih hvali. Vidjet ćemo šta je jemen i e, zašto je poslaný sova vahvali se nam hvali. Poslaný kaže, a radko daž Oni su najnežnijih srdca. To jeste, na njihovim srdcima se nalazi najtanjaj, najtanjaj prekriváči, najtanjaj sloj preko srdca, što znači, da istina do nich dolazi jak obrazov. Jak obrazov jer srca kada su čista ona odmah prihvataju istinu srca su inače e, u osnovu izvišene jalašanovi stvara na fitre, i u islamu i na istinu e onda zavisi i cijela naša suština i naš život se sastoji iz toga koliko smo spremni i koliko ćemo da sačuvamo tu čistoću međutim neki ljudi vrlo često o, znaju da e, nanesu Debele, velike naslage, naslage i pređivače na svoje srca. I naravno do njih teško istina dopire. Teško istina dopire. I ovdje je Resul Laha Nehissu Ratuh Serrana pohvalio stanovnike e. Jemena. je kada je Resul Laha Nehissu Ratuh Serrana rekao Ben Uteminu, <تصفيق> دوشنه شاء الله تعالى وان ومن من تميم يذ... من بطن صنفه من تميم يقبل البشره يا اهلا من يدئ لم يقبلها بنو تميم ركوا يا رسول الله عليه الصلاه والسلام واستنوني اليمنه فرحت في رادو نويس اللي Da pekec akademija poslanih salallahu alejhi ve sellem ponudio rek rado snoviest niese privatneju štalida za novije taju da ovaj da e, zaditkoyu a egrujem oni su vadna prihvatili rado snoviest od poslanika salallahu alejhi ve sellem nakon čega im je došlo i objašnjenje o čemu se, o čemu se to o čemu se radi da pekec oni poslanik allahih salallahu alejhi ve sellem kaže an el iman u yeman iman je u yemenu ili e, Jemenski, volhnedme yamenija, tokoje mudrost je u Jemenu. E, zašto se ovdje iman pripisuje Jemenu? Jedno objašnjenje jeste zbog toga što je iman i Jemen isti korijen riječi. Od isto, od iste riječi, dakle ovaj podjedan iman i Jemen. I sama riječ Jemen, e jemana, znači desno, a također znači i sreću. Znači i sreću i također i zato su ovi učenjaci rekli da se zato je Rasulullah alaihissu radu sredan Pisao ima njegov. drugo mišljenje koje islamski učenjaci ovdje spomenju jeste da je ovdje poslani sallahu alaihissalem na jeme mislio na neku, Mesdiyan Mekki, je ove riječi rekao u Medini. Ova riječi rekao u Medini, a Medina se nalazi, odnosno Mekka se nalazi desno od Medine, lijenje desno, Jemen, Yemen, lijenje desno. I ovo se dakve odnosi na Mekku jer u Mekki je osnova imana, latve dakle, je počelo da Uh, se širi Kur'ansko svijetlo i iman kojeg je uzvišen javašanom u sallahu alaihi wa sallam, kojeg je područio, kojeg je uzvišen javašanom teraz pustio, i objavio u sallahu alaihi wa wa sallam. Zatim također neki učenjaci pa komentarišu da se ovo odnosi na ensarije, jer su ensarije porijeklom iz Jemena. Ensarije su porijeklom iz Jemena. I ovdje poslanika 27. hoali vidjeli smo u prošlom predavanju da Ensarije vole vjernici, da ih mrze munatice. I da oni koje, koji vole Ensariju zvišenja Allah, će ih za voljeti, oni koje, koji mrze Ensariju zvišenja Allah, a da ih zamrzati. E, međutim, jedno najspravnije mišljenje u stvari jeste zbog toga Poslanika Rehistovi 7 ih je pohvalio zbog toga što su oni prihvatili, prihvatili iman prihvattili i prihvatili vjeru najvlakše i najvrše od svih. I zato ih je Poslanika Rehistovi 7 pohvalio. Kada u pitanju fik, razumijevanje, misli se na razumijevanje, općenito razumijevanje u vjeri. Ne samo fik, u onom trušnom smislu, koji e kojim podrazumijeva razumijevanje propisa ne veče ovdje ovaj hik razumijevanje cijele ere jer fik na dva bila fikul akbar fikul asghar ذلك في الفقه ذلك rozumijevanje to se naravno odnosi na kaide na i porasva fikr razumijevanje propisa propisari ere kada je u pitanju Mudrost, naravno, mudrost ima nekoliko definicija. Jedna od tih definicija jeste spoznaje uzvišenoga vlata, Suhana Huotara. Da, da je to mudrost, a spoznaje je veći stepen od znanja. I neki naravno kažu da je mudrost staviti, mjesto, staviti sve onda gdje mu je mjesto. Naravno, jedno i drugo mišljenje je ispravno i jedno i drugo mišljenje je ispravno. Poslanik alaihi salatu salam, uh, u hadisu od Ibn Abbas radijalahu da'ala anhu uh, kaže, u uh, Ibn Abbas opisuje stanje uh, te prilike kaže dok smo sjedili sa poslanikom sasala u Medijini, Rasulullah je rekao Allahu akbar i da kada dođe Allahova podrška i pobjeda i dođu stanovnici Jemena čisti srca koji će uh, biti pokorni i poslužni il imanu yamani, il fitu yamani, il hikmetu yamaniyetu je naje ponovio ovaj riječi nekoliko puta. U hadisu Drubay Reyni Muntahima stoji da je rekao Rasulullah alaihi salatu wasalam Yaqla'u alaih kum ahlu Kaže dođećeva sanonijci Jemena kao oblaci, oni su najboljih ljudi na na zemlatskoj kuvi. Zatim Rasulullah عليه الصلاه والسلام kaže e, samoodpadanje, e, samoodivljenje i poholost se nalazi kod čobana e, deva, a smirenost, skinit, poniznost e, se nalazi kod onih koji čuvaju, koji čuvaju, e, koji čuvaju ovce. E, Ovdje ovom hadisu poslanih alaihi svaratu nam e, spominje da je insan stvorejenje koje je podložno uticaju. Stvorejenje koje je podložno uticaju i da na čovjeka utiču i životinje a kamovi a kamovi ljudi. I zato je jako bitno e, u čioj se svi mi nalazimo i koje naše Ko, ko je naše društvo sa kim se družimo jer e, ako su životinje u prilici i e, one vrše uticaj na nas kako je da onda kada se radi o ljudima o, o stvorenjima koje pričaju i imaju sposobno, sposobnost sposobnost sposobnost da dakle, ovaj e, govora sposobnost govora Kada je, u pitanju, ovaj, eh, kada je u pitanju istok koji se ovdje spomeni da je eh, glava milijerstva i glavne, glavno mjesto za smutnje, eh, u stvari istog, ovdje naravno islamski učenjaci kao što su rekli da je jemen, sve ono što se nalazi eh, desno od Kabe ili od eh, Medine također da se eh, daje ovaj, eh, istog, sve ono što se nalazi istočno od, od Medine poslanika Muhammeda. Salamu alaikum. Pogledajte ovdje praćo taj sinne sestre da je e, savršeni zakonodavac, to je sviđenja Allah subhana napravi razliku između između e, ovaca i između deva napravio razik između njihovog mesa i također napravio razik između njihovi, njihovih njihovih štala između mjesta gdje borave ove gdje borave ove e, životinje pa tako i poslanik koji se radovao dozvolio da se može obaviti namaz na onim mjestima gdje borave ovce a zabranio je da se e, obavlja namaz ondje gdje borave de gdje borave de Također je, za prav, ovaj, također je napravio razliku između njihovi, njihovog mesa. I vi ste čuli sigurno da je mišljenje Ambelija, imam Ahmela i e, učenjaka, njegovog pravsa i medheba, da oni ljudi koji jedu e, devino meso, a pod abdestom su, nakon toga trebaju obnoviti abdestu treba joj mam. Možda vam je bilo to čudno da radi kada prvi kada se prvi put to čudi pa što je meni svakome online ovaj, prvi pogled to čudno i to have. Ali naravno obzirom da je to poslanik, ali suratu salam reka on onda čovjek mora da povjeruje i mora da hovai da vidi ono što došo poslanik se nama. To ima svoju mudrost, ako je saznamo dobro jeste. Ako je nesaznalo, dovoljno je mudrost to što je to Kuslanik možemo da reći Naravno, Resuru Laha Risa nam govori da e, se u delama nalazi šajtanska snaga. I Kuslanik i ono Madi su rekao da su one džini i da su stvorene od džina i da su stvorene od džina. I naravno, Osvanikani kada je sarao sarao hadis ode koji je sržba dao, rekao a šejtan je od vatra. Pa a vatra se gasi vodom i zato kada se neko glas rasputi neka se abdesti, se. Abdesi. Šta je veza ove cijele priče i ovih hadisa sa uh, propisom da treba uzeti abdes na nakon što se jede određeni Veza je Dak da, da. Ono ono hranu koju čovjek unosi u sebe, ona utiče na čovjeka, ona utiče na čovjeka. I čovjek poprimi osobine one životinje čije meso jede. I zato je nama zabranjeno da jedemo meso divljači, meso zverki, meso od vampa, meso od vulka, od tigra i meso od ptica grabljivica koje imaju kanče Poslanika. Zašto? Zato što se to svojstvo zvijestva i na padanja i na srćanja prema, prema drugima i na druge prenosi preko hrane. I otud je Resulullah, ovo je naravno dio mudrosti poslanika Muhammeda, 7, 8, 18, dio samo, nam je rekao da se abdestimo i da abdesti i da uzmemo ponovo abdest nakon što Jedeno devino meso jer je jer ta negativna energija koja dolazi od šejtana e, može se unijeti ili unosimo je u sebe preko tog mesa, a naravno abdestom i vodom se otplaña ono što ta, to, to što dolazi iz šejtana i njegov i njegov napad, ohvaja niti taj. Savršenstvo e, šerijata Njegovstvog Allah subhanahu wa ta'ala njegov poslanik Muhammad sallallahu sallallahu alejhi Također kada je u vitanju Jemena Dara to se to na osnovi znači ono što se nalazi desno od Jabe i na naravno prvo se odnosu na mjesto koje se danas zove Yemen ili državu koja se danas nazove ovaj Yemen. Međutim nije nije ovaj Yemen ne podrazumijeva samo Sanaa grad Sanaa ili Hadramaut jer ono što je između njih već ima to mnogo mnogo veće dakle ova značenje E, jedno od tih značenja jeste ili guže značenje to je da se odnosi na sve ono što se nalazi desno od kjave sve ono što se nalazi desno od kjave to, je to je jemen i vi znate, primjer, radi ovaj, da kjave ima dva, četiri naravno ovaj, ugla ili čoška dva od ta četiri ugla se zovu jemenski uglovi Jemenski ugl. Na jednom od ta dva Jemenska uga nalazi se hažul esver. Ar ruknali al jemanijani. Ugao kabe, vičošak kabe koji dolazi prije hažul esvera, također je jemenski ugao i sunnet je da se dotakne u talafu, dok talafi kabe, da samo dotakne. Ovaj drugi ugao gdje se nalazi Hažu Esfet, tu je su nešara sve, Hažu Esfet poljubi ako si u mogućnosti i dotakne, ili šaretom, ko kažeš, uh, sveshodno sve mogućnostima. E to dakle je podrazumio, prije sve smizlu, sve ono što nalazi desno od jave. A u širjem smizlu, Jemen podrazumiova sve što je desno od medine, kuslanikama, kuslanikama sallahu alaihi wa sallam, jer <.S>. je on pokazao iz medine, dakle, prema desno, od medine i to sve podrazumijeva podrazumijeva i Jemenu naravno u tom smislu ovaj to podrazumijevati cijel oprostor cijeli prostorni džans. E, dobro ovdje se ovdje se sada postavlja pitanje da li se iman i mudrost naziva samo u Jemenu i kod stanovnika Jemena ili pak e, ne može se to tako usko tako dakle, ovaj uh shvatiti. Svani Karim sallallahu je Uh, pohvalio tadašnje Sramlinke Jemena i naravno pohvalio ta mjesta. Ta mjesta, pošto se nalazi kod Kerabe, desno od Kerabe, desno od, od Medina, imaju svoju prednost, imaju svoje vrednosti u šarijetu. I to od časnetu sudnjega dana i došao na hadis u kojem stoji da je poslanik s.a.v. rekao Inna imana da je'arizu, ila ima ineti kema te'arizu, hajjatu ila da se imaan Ovaj, sklanja medijinu kao što se sklanja i bježi zmija u svoju javnu i svoju jazminu ili svoju. dakle tu će uvijek biti ovaj, izvor imana izvor vjere e, ali također to ne znači da se neće vjera proširiti, da mudrost ne postoji van toga prostora kod, kod Arapa koji žije van toga prostora i kod ne Arapa također i kod ne, i kod ne e, Arapa I zato primjera radi poslanika alaihi sr.a.a. kao što došlo od Isu Debu Hureyre, kaže sjedli smo u poslanika sallahu sal alaihi wa sallam pa mu objavnjeni ajati sure al-đumu'a. I uzvišen Allah šanom mu kaže وَاَحَرِينَ مِنْهُمْ لَنَّا يَلْحَقُوبِهِمْ I oni koji dolaze postije njih, to jeste postije eh, oni ljudi koji su oko poslanika sallahu sal alaihi wa sallam, koji im se još nisu pridružili. Rekao sam, o Allaho poslaniće, ko su oni? E, poslanić mi je odgovorio dok, mu, dok nije upitan tri puta, a kažem, među nama se nalazio Salman i u Farisi, jer poslanić Alihi srlato se stavio svoju ruku na ruku Salmana i Farisi, pa je rekao, kada bi iman bio na nebesima ili na zvijezdama, e, ovi ljudi ili ovaj čovjek bi došao do tog do, do imana. A u drugo vjerovanje je da je to ikada bi znanje bilo na zvijezde ili na nebesa ljudi koji su porijeklom od uh, Perzijanaca, Farisa, oni bi došli do tog znanja i do imana. Uh, Ovim hadisom poslanik Allahu ve salamu kaže da iman i znanje nije samo dato anatima ili ljudima koji žive na tom na tom bro. Vi vidjeti vidite vidite radi i vidimo i znamo dokve sve ima, i slad, i mudrost e, dobrova. Naravno i do ovih naših prostora. Dobro znamo da su, e, da je veliki broj islamskih učenjaka korijetkom su ne-arapi, korijetkom su ne, su ne I e, pisci šest najznačajnijih knjige o Kadisusu, u stvari, ne-arapi. Počeo od ima Bukhari, Muslina, Budaula, Termine, svi oni potiču sa drugih dakve novaj prostora minusa arapskog područja i minusa arapskog da. Kada volte poslanik alejhi salatu wasalam kaže moja draga i cijenjena sestre spomine isto i kaže da su tamo zembur presu tamo tamo ovaj izlazi a, ovaj, da su tamo dva šejtanska roga i to je znižno šta se to misli ili šta se podrazumijeva pod nečetom odnosno pod e, istokom. Šta se podrazumijeva pod nečetom odnosno pod istokom. E, Nečt koji se ovdje spominje u ovim adijesima se dijeli u dvije vrste. Mi znamo, nas u Saudijskoj Arabiji primjera radi na podrušju dakle ovajte dva Haremma. Nečetom se naziva prostor riada i ono što se nalazi oko riada. To je ono što je poznato. Međutim, dublje i u istoriji, u istoriji ovaj, tih mjesta i u knjigama eh, nečdom se također naziva i Irak. Nečdom se naziva i Irak. Dakle, eh, bliži nečt misli se na mjesto podružje Rijade, ono što je okolo, a, a ovaj, eh, dali nečet misli se na Irak i na e, istočnije istočnije od od, ovaj, e, od također, također, na isto kada se spomine, takođe se isto isto podrazumijeva dva Bootučija, ono što je isto što od Medine, što je Blizu Medine, i ono što je mnogo dalje, a to je Irak, Asbahan, Horosan, Iran, to ne to ne znači. E, naravno, e, istorija se doči da je, da su se obestinile riječi poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve Da je to područje bilo uvijek područje smrti, područje područje. E, i da danas je tako i tako će biti prisutnjeg dana sa tog mjesta će izaći Dečal. Sa tog mjesta će izaći e, Dečal, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on će izaći između Šama i Iraka, između Šama i Iraka. Uh, kaže, pa će ići desno i lijevo, pa se stropite i budite u stranju Allahovi, rokovi. Kolijek Ustani Karis, sada kaže, država će izaći u uh, zemlji na istoku, uh, koja se zove Forasan, kaže, sljediće ga ljudi, uh, sljediće ga narodi iz tog područja. U drugoj veci, ovoga, hadiste kolijek kaže, sljediće uh, država uh, 70.000, Jevreja is as-as-bahana. To je slično kao jevreja is as-as-bahana. Putuje rosnja đis sa nekim Ahmeda sa babaqani iz ne treba da je pokuđeno držati ili imati posjedovati đene hrane konje i tako dalje. Ne nikako to se tako nesmije razumjeti nego ovdje poslanik Muhammed sallallahu alejhi kritikuje one lude koji su poprimi ružna svojstva bez ođera odakle da, dakle, da ona dođu. Jer poslanika Ređe sv. sr. je hvalio drugim hadisima ovaj devepa je rekao ibilu li da su kanile ponosno svojim e, vlasnicima i također je hvalio konje i rekao da se u njihovim grivama nalazi dobrodosudnjega dana i nagrada, a također i u ovcama. Taj poslanik Alih Saratu Sara preporučivao da se da se posjeduju krave, da se posjeduju uh, krave. Međutim kada su u pitanju ovce, poslanik Alih Saratu Sara je uh, o njima govorio pozitivno i u uh, hadisu koji je griješnim majam, ali mu je i učenjaci, neki učenjaci ga smatravio je gospodinom, kaže da je ovca ženska životinja, da je ovca ženska životinja, i da je poslanik Alih Saratu Sara rekao ummu Hani uzmi ovce ili vidi drži ovce jer je u njima beraket jer je u njima beraket naravno one su smirene i one prenose tu smirenost na svoje na svoje vlasnike naravno ono što govori u privu ove priče naše jeste da su oshatsniks sve dan da ljudi konje i deve i tako dalje međutim oni su mirni iznutro blagi srca i nije to na njih nije to na njih uh, utical također ono što je jako bitno ovdje jeste da što čovjek ima nježnije srce i e, subtilnije srce, onda e, lakše dolazi istina do njegovog srca i dopire do njegovog srca. Uslanim Muhammed sallallahu alaihi wa sallam je najbolji primjer, primjer kako je imao on sallallahu alaihi wa sallam blago i nježno srce i kako je kada bi u slučaju Kuran sallallahu alaihi wa sallam se raznježnio i plakao alaihi wa sallam i također i tako provodio noćne, noćne namaze. Također to je osobina bila velikih, velikih dakle ljudi kao što je on bio Bavu Teala Anku i on je imao, dakle, tragove na na svojim obrazima, na svojim od suza koje je bio iz poštovanja i ljubavi prema Allahu Žešanomu, a osnovno bio Bavu Teala Anku. Također je plakao kada bi se spomeno Kabor i tome, tome slično. Ovdje je također i Šaret, ta da se osrta o srcu, treba posebno oditi računak i glavna djela kod nas jesu djela srca. Jer ako su djela srca u redu, onda će biti u redu i sva ostana djela. A vrlo često ljudi malo posvećuju pažnje djelima kojima je mjesto u srcu, a tu, je, tu stano je iman, tu stano je tevrku, tu stano je iskrenost, tu stano nada, ljubav krema Allahom, vjerovanje Allahov povjerenjem Allah subhanahu odana i mnogo druga dijela koja kasnije pokreću tijelo da se da se obavijene na rad da ovaj e, djelo i naravno ono što čovjek radi i što manifestuje svojim tijelom to je u stvari e, refleksija ono baš nalazi u njih, u, njegovim, e, u, njegovom, u njegovom srcu ili u njegovoj notreni neka su najljepši glasovi se radili na sunuvanu sallallahu alaihi wasallam Gospodar naš daje njom korisno znanje, zadnji nas u da, da radimo po njemu. Omekšaj naša srca prema istini, prema, prema stranopoštovanju i takpaluku. I gospodar naš učin nas u na onih kući se ustrajavati na ovom putu, sve dok, dok ne crknu nam i njerobe rade minom. Uvijek da se nam se da se nam